Bismillahir الله الرحمن Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala akitubaini shia katika sura hii ya sura ya 7 ndani aya Wa ma arsalnaka illa bashiran wa nadhira Walakina akthara an la ya'lamun ya mwezingu ambe mtume wake Muhammad saw wa sallama hatuja kupeleka wewe sisi ispokua uwe mwenye kuwazuia watu kufanya mapotofu kafatana nas kuwazuia watu wote wote. waku sanya katika taa ya mwezingu bashiran ku kuapa habari nzuri nzuri za kufurahisha Wanadhira na ku kuhafisha adhabu ya mwezingu Utumie vitu vile hivyo hivyo wataka wa iunge wakusanyike katika taa ya Mwenyezi Mungu wa epukane na maafa yake. Walakin na aksara naasi la ya aramuna. lakini wengi wa watu hawajuhi. Wayakulu na wanasema mata hatha wa'd in sadiki. Nilini Nili wa kufufulewa na kulipwa ikiwa yenyu unasema kuele. Kula mbiye Lakum miadun yaumi la tastakhiruna an sa'atan wa la tastakthibun. Niny mna miadi yenu ya kufanywa hayo. Kuna miadi iliyapangwa na Mwenyezi ya kutekelezwa hayo. Hamna uwezo wa kuchelewesha wala kuatanguliza. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadha alqur'ani wa la billadhi bayna yadayhi. Wanasema makafiri. Sisi hatumwamini mtume huyu kuwekapelekewa kitabu hichi na Mwenyezi Mungu kitabu cha Qur'ani cha kutoka kwa Mwenyezi Mungu hatumwamini hatukiamini wala yeye Muhammad hatumwamini kwamba kweli yeye ni mjumbe wa Mwenyezi tunakataa yote mawili kitabu hicho cha Qur'ani kuwa kinatoka mbinguni hatukua hatuamini na kwamba huyu Muhammad anayetusomea kitabu chenyewe ni mtume wa Mwenyezi hatuamini walau tara idh adh-dhalimuna mauqufun 'inda rabbihim lakay munjezingu anawam biya muhammad saw kama utakuja kuwaona wale makafiri watakapokuwa wamesimamishwa mbele ya mola wao ya arjiu ba'duhum ila ba'dina al wa kirajisiana majibu yao kwa wao wao kwa wao wakijibizana yaqulu alladhina tud'ifu lil-ladhina ambapo watasema wale wanyonge waliokuwa ni kazi yao ni kutuatafuata tu hawana mchango wowote wa kuweza kutia wala isipokuwa kuwata wale wanaposema wakubwa zao watasema alladhina stakbaru kuambia wale wakubwa wao waliokuwa kiwapotosha laula antum lakunna mu'minin kama si nyinyi mlivyotupotosha sisi tungalikuwa waamini Kala alladhina stakbaru na viongozi na watasema lilldhina stud'ifu walawafuasi ah amani ana hano sadadana kum bibusisin tutuloku zuyani ninyani anil huda ku kufishna baada hijiakum baada ya kuwa mmeksha kujeni bal kuntum mujrimin sikweli bal ninyi mlikuwa ni makafiri wenyewe tu Wakala alladhina stud'ifu lilldhina stakibaru. watasema wale wafuwasi wanyonge kuambia viongozi wao wakubwa ukafiri. Wa bal makru al wa nahar lakini bi sikweli kabisa lakini ni vituko vyenu mlivyokuwa mkitofanyia zawio usiku na mchana hithi taamuruna na an nakfura billah bal lim li tumkufuru mwenyezi Mungu wa najala lahu andada na tumfanyia mwenyezi kuwa na washirika wa asaru lamma ra la au adhaba mwenyezi Mungu anasema watayapicha majuto yao lamma ra la adhaba wakati na adhabu Wajaanal aghalal fi aanaqillatheena kafaroo na tutazifanya pingu za shingo ziwem shingoni mwa eh, hali hal yijzauna illa ma kaanu yaamaloona waone waane kwamba watalipwa nini kwani hawatolipwa isipokuwa malipo ya amali walizokuwa kazifanya wama arsalna fi kariyatin min nadheer ila qala mutrafu nahi kukanywa wae Muhammad kupingwa na kukanushwa ni tabia ya ulimwengu ni tabia ya ulimwengu wamasaana hajapata kupelekwa amefekari katika kinyi chochote mnadhimbe mjumbe mkopeshaji ila qala mutrafuha isikuwa husema wale wakubwa wa neema viongozi wale Husema inna ma usiltum bihi kafirun sisi kwa kile mlichopelekwa nacho nyinyi tunakikanusha hatukikubali kwa sababu wakikubali ndio wanakosa madaraka, wanakosa uongozi. Kasa hawako tayari kuukosa uongozi na madaraka, bali wako tayari kuangamia. Hao makafira. Wakalu na mwisho wakasema, "Nahnu akitharu wa mu'adan wa awlada." Sisi, ni wengi wa kipato na wengi wa kizazi wama nahnu bimu'adzabina na kutokana na facility hizo tulizonazo sisi hatuadhibiwi qul munyezingu amwambie mtume wake waambie inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' humkunjulia hu mkonjulia rizqi anemtaka wala utajiri siyo ku dalili ya wema wala cheche yote dalili ya wema wayakadirunahum qum bi anemtaka umaskini siyo dalili yao wala dhaif siyo dalili yao walakin akthar an-nas la ya'lamun lakini tu wengi wa watu hawajui wama amwalukum wala awladukum bilati tuqarribukum indana zulfaa hazikwa mal zenu wala bisibenu hafikuwa kwa ndio vyetu au belelezo akakuwa fanya nyinyi kuwabora bora mbele yetu illa man amana wa'amila salihah isfakwa le mu'minu mwenye zungu na akafanya mazuri waulaika lahum jazaa'ul dhi'fi hawa watapata malipo mara mbili bimaamilu wa hum fi al watapata malipo ya maalizao njema walizofanya watapata malipo ya wafuasi waswa walafuata au kutokana na mito yao watapata malipo ziada ya watoto wao waliofundisha mema na wa wakafanya kufuwata, waziazi wao wakafanya kufuata wazazi wao katika kufanya mema Hao ndio jazaa'u dharibi Watapata wahumalipo mara mbili Bima kanu ya malu Bima amilu Watapata lahum jaza udhifi bima amilu wahum fila Na wawo watakua katika maghorfa aminuna wenye nikuwa minihika kabisa Waladhina ya saauna fi ayati na muajizini Na wale ambao wanakuenda wakirudi katika yazetu wakuzifanya sifahamike hawatakio wao wenyewe hawatakuzifahamu na wao wataike na wanazifanya zifahamike na wengine ulaika fil azabi muhdharun haao ndio adhabu watahdurishwa qul wanbi inna rabbiy yabsuṭu ar-rizqa liman yasha malawangu anayokunjua rizqi kunkunjua anemtaka maana kujua anemtaka mnaibadii katika wajibu wake wa yaqdiru llahu wa nanam qadiriyan anemtaka wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu jojoote mtakachokua mnikitoa nasemizingo anakuwekea nea kiba wa huwa khairur raziqin na enjie, mwema wa kutoa riski. wa ya yahshuruhum jami'a siku siko atakao yakusanya mnenezingo viumbe wote thumma yakulu lil malaikati kisha kan fi malaika ha ha'ula'i yakun kanu ya'budun fabuniyan biyini malaika hawa kweli walikuwa ninyo ndikubudu ninyi qaluna malaa'ikatu takattawa wa sami subhanaka anta alayhi wa takatifu niwaka ayya mala'atu wawa anti banna wa min duni wa huwa allatu hafiz kulku yati bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihi mu'minun bal walikuwa ya'budu majini Wengi wao walikuwa naamini majini fa liyauma la yamliku ba'dukum li ba'din wala dharar basi leo hatumeleki ayote hayayote kati yetenu nafasi ya kumnufaisha manzake wala kunduru wa naqulu lilladhina dhalamoo dhuku adhaban harallati kuntum biha tukathib makafiri wanjeny adhabu ya moto ambayo mlikuwa nyinyi mkikadhibisha wa idha tutla alaihim ayatuna bayinad qalu ma hadha ila rajulun yuridu an yasuddanukum yasuddakum amma kana ya'budu abaa. Wanapasomewa aya za Quran tukufu husema Quran tukufu iliyo yawazi kabisa husema ma hadha ila rajulun yuridu an si chochote huyu Muhammad isipokuwa ni kijana anayetaka kukuzuia ni nyinyi amma kana yaabudu abaa kumepukana na ibada zilizo kwa kizifanya wazazi wenu Wakalu ma hadha illa muhtara kuendelea kusema kafirao kwamba si chochote huu yumba waliokuja nao muhamadi isipokuwa ni uzushi uniku Wakala waqala alladhina kafaru lilhaq lamma jaahum namwisho wakasema wale walioikufuru haki baada ya kuja wao in hadha illa sihrun mubin si chochote hichi ni uchawi wa wa ma atainakum min kutubin yadrusunaha wanajisemea tu mijineno ya uongo Wanajiropokea tu mjeno isiyokana msingi hajioteremsha kuwapa wao vitabu ambavyo wamekuwa kipisoma. wa al sanna ilaihim qablaka Na nawala hatujapeleka kwao kabla ya wewe muhammadi mkopeshaje yote wakazaba allathina min qablhim wa ma balahum ishar ma atainahum fakazabuu rusuli fakaifa kana nakir wa makafiri waliopita kabla ya wao na hali ya kuwa hawa makafiri wa leo hawa hawakufikia hata moja juu ya mia ya sehemu ya pato na nguvu na neema na tulio ni ishara ni ishara ni moja juu ya moja juu ya moja juu ya mia ma atainahum hajarafikia kiasi tuto wapa hao fakadzabu bi rusuli wakaikadzibisha yangu fakadzabu rusuli lakini pamoja na uchache wa nguvu wakaikadzibisha mitume yangu pakaye pakana na kire na vipi angalia vipi nilikuwa mateso yangu kwao kwa uwaambie Muhammad inama a'idhukum bi wahide mimi nakuonya ni kwa moja kati ya haya mambo mambo ambayo ninakwepo Antakumu lillahi mathna wa furada na kuonyene na kukitakene mu mmoja mmoja au wawili wawili tum tatafakaru mfikiri na mlinganishe, ma bi sahibikum min janna mtajua kwamba huyu sahabu yenu Muhammad si mtawazini in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday adhabin shadid hakuwa Muhammad ni nimekuheshaji kwenu ana kuleta nimekuheshaji ya leo tangolizwa mbele ya adhabu nzito itakokuja kiama kulma saaltukum min ajri waambie qul waambie ma saaltukum min ajr mimi sija kuambia ninyi ujira fauwa lakum mkaweza kujigamba kwamba hii kazi nimeifanya ni yenu in ajriya ila ala allah hayakuwa malipo yango isipokuwa kumizingu wa huwa ala kulli shay'in shahid na yeye ya kila kitu ni shahid qul waambie muhammed ان ربي يقذفه بالحق على الباطل علام الغيوب إن الله ان ربي حكم لاغو يقذف بالحق انه يظهر الحق ايجيو باطل علام الغيوب باينين جوزي والممور الذي كان قل وام بي محمد جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعين ومشى كوجه na hawezi kuanza upasterevu uongo. Mbele ya ukweli hauwezi kuanza kujitokeza uongo. Waani waani wala hauwezi kurudia. Kul indhalatu fa inma adilu ala nafsi. Waambie tena kwamba ikiwa mimi nimepotea basi nitakuwa nampotelea nafsi yangu. Wa inaitadaitu na kama nimeongoka fa bay ma yuhi ilay nimeongoka kwa miongozo aliyopeleka kwangu mala wangu. Innahu sami'un qarib. Ye mnyizingu ni na yuko karibu na waja wake. Wala utara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Mnyizingu anasema wala utara kama utaona makafiri idh fazu wakati watakaposhtuka kwa mjo wa kiama. Wala fauta wa ukhidhu lakini hawana hapa kukimbilia wakakosekana bali watakamatwa makan karibi. kwa kirahisi rahisi tu wakaribu karibu tu katika mato akosanyo hawana pa kukimbilia hawana pa kuondea watashuku mahali pakari musana walautara id fasu fala fauta wa ukizu min makan qarimi waqalu wa makafiri amanna bi tumeamini wa anna lahum tanawushu min makan baidi lakini wapi tena wapi wataweza kujinasua kutokana na mahala mbali kabisa walikoshia nako nafasi ya kujinasua imekushakimbilia sana imeshakimbilia mpitilio kukimbilia iko mbali nayo mno vipi wataweza kujinasua wakati kafaru mimi wataweza kujinasua wakati walikusha kufuru kwa miongozo ya Mwenyezi Mwenye kabla hapo mwanzo wayakathifuna bil leo tena kwa umbali kwa makani mbali mahala mbali kabisa waliko u, u, kusha kufikia kutokana na nafasi waliokuwa nayo mahala mbali kabisa waliko kutokana na nafasi ya karibu waliokuwa nayo Wahila bainahumu bainahum wa baina yashtahun wa baina yao na kila wanachokitamani ambacho ni kupata nusura na hukufu baada kama fuila bi him, kama walivyofanywa wafuasi wao kama walivyofanyia waliofanywa wafuasi wao mnen kabla hapo juma innahum hakika yawahu kanu fi shakk walidumu kuendelea na shaka kutokana na ukweli wa dini yetu kutokana na ukweli wa kitabu cha Qur'ani. kutokana na ukweli wa mtume Muhammad saw Walikuwa wamezama wa katika shaka shaka ambayo shaka yenyewe muribe. shaka ile iliyokuwa ikiwatia matatizo badala ya kuwafunukia ukweli ilikuwa inawazidishia kuatia kiza allahumma haddina bihudaka waj'alna min may yusadiru wala tuwalina waliya wala taj'alna mimman khalafa amraka hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billah alhamdu lillahi subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa